A hetedik fejezet És mondta az Úr Mózesnek, Íme, a fáraú Istenévé tettelek téged, Áron, a testvéred lesz a prófétád. Te elmondasz mindent, amit rád bizok, És ő beszél majd a fáraóhoz, Hogy bocsássa el Izrael fiait a földjéről. De én megkeményítem a szívét, és megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom földjén. És nem fog meghallgatni titeket. És kinyújtom a kezemet Egyiptom fölé, és kivezetem a seregemet és a népemet, Izrael fiait Egyiptom földjéről, hatalmas ítéletek által. És megtudják majd az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, aki kinyújtom kezemet Egyiptom fölé, és kivezetem Izrael fiait közülük. Így tehát Mózes és Áron úgy tett, ahogy az Úr parancsolta nekik, úgy cselekedtek. Mózes pedig nyolcvan, és Áron nyolcvanhárom éves volt, amikor beszéltek a fáraóhoz. És mondta az úr Mózesnek és Áronnak, ha majd a fáraó azt mondja nektek, mutassatok jelet. Mond Áronnak, fogd a botodat, és dobd a földre a fáraó előtt, és kígyóvá változik. Így tehát Mózes és Áron bementek a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogy az úr parancsolta nekik. Áron a fáraó és szolgái előtt a földre dobta a botját, és az kígyóvá változott. Hívta pedig a fáraó a bölcseket és a bűbájosokat, és maguk az egyiptomi varázslók is ráolvasásaikkal hasonlóképpen cselekedtek, és egyenként a földre dobták bottyaikat, és azok kígyóvá változtak. De Áron botja elnyelte a botjaikat, És megkeményedett a fáraó szíve, És nem hallgatott rájuk, Ahogy az úr előre megmondta. Mondta pedig az úr Mózesnek, Elnehezedett a fáraó szíve, Nem akarja elbocsátani a népet. Menj el hozzá reggel, Íme kijön a vízhez és állj meg vele szemben a folyópartja fölött, és a botot, ami kigyóvá változott, vidd a kezedben, és mond neki. Az Úr a héberek istenek küldött engem hozzád mondván, bocsásd el a népemet, hogy áldozzon nekem a pusztában, és mostanáig nem akartál meghallgatni engem. Ezeket mondja tehát az Úr. Ebből tudod meg, hogy én vagyok az Úr, íme, a bottal, ami a kezemben van, Megütöm a folyó vizét, És vérré fog válni. A halak is, amelyek a folyóban vannak, Elpusztulnak, És bűzleni fog a víz, És undorodni fognak az egyiptomiak attól, Hogy a folyó vizét igyák. Az úr ezt is mondta Mózesnek, mond Áronnak, Fogd a botodat, és nyújtsd ki a kezedet Egyiptom vizei fölé, folyóik és patakjaik és a mocsarak és minden ciszterna fölé, hogy vérré váljanak. És alvat vér legyen Egyiptom földjén minden fa és minden kőedényben is. Mózes és Áron úgy cselekedett, ahogy az úr parancsolta nekik. És fölemelvén a botot, megütötte a folyóvizét a fáraó és szolgái szeme előtt, és az vérré változott. És a halak, melyek a folyóban voltak, elpusztultak. És bűzlött a víz, és az egyiptomiak nem tudták inni a folyóvizét. És vér volt egyiptom egész földjén és hasonlóképpen cselekedtek az egyiptomiak bőbájosai a ráolvasásaikkal. És megkeményedett a fáraó szíve, és nem hallgatott rájuk, ahogy az úr előre megmondta. És megfordult, és bement a házába, és erre sem hajtotta meg a szívét. Az egyiptomiak pedig valamennyien a folyó körül ívóvíz után ástak, hogy ihassanak mert nem tudták inni a folyó vizét. Hét nap múlt el azután, hogy megütötte az úr a folyót. Az úr ezt is mondta Mózesnek, menj be a fáraóhoz és mond neki. Ezt mondja az úr, bocsásd el népemet, hogy áldozzon nekem. Ha nem akarod elbocsátani, íme, én megverem összes határaidat békákkal. És a folyó békákat fog fortyogni, amik feljönnek és bemennek a házadba, és a hálókamrádba, és az ágyadra, és szolgáid házába, és népedre, és kemencéidbe és ételmaradékaidra. Hozzád és népedhez, és minden szolgádhoz bemennek a békák.